بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبت للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومتبعه بسنة إلي يوم الدين أما بعد إن شاء الله ينيني بمبهزة كتري ودا إبادت يعني إكينزي مبهز برنزي بابان يعني توهيد توهيد بابانان İkinci məbhəsi İbadət ibadətin növləri və rükunları barəsindədir Və burada da 3-4 dənə, mət, dənə mətlə var Birincisi, ibadətin lüqətdə və istilahda mənası İkinci, Quran və sünnənin dəlillərinə görə Şamil qulluğun mənası məfhumu nədir Üçüncüsü, ibadətin növləri Dördüncüsü də ibadətin rükunları Birinci mətlə ibadətin lüğətte və istilahda mənasıdır ki ibadət lüğəttə və istilahda nə deməkdir? İbadət lüğəttə ərzul və xudu' yəni zəlilə zəlillik və boyun əymək, baş əymək, zəlil olmaq deməkdir. Yüqal abədə zuləluhu, deməli ki ona abədə, yəni zəllə və zəlil etdi. Yəni, ibadət lüqətdə nə deməkdir? Zəl Zəlil olmaq. Zəlil olmaq deməkdir. İstilahda isə ibadət iki şey deyilir. İbadət iki şey deyilir istilahda. Bir, əməllərə deyilir. O əməllərlə ki, ibadət edirsəm. O da istilahda ismun cəmi unli kulli mən yuhibbuhu allahu və yerdahu minəl əqval vəl əməl, batinət vəl-zahirə. Allahın seviv və razı qaldığı gizlə və açıqda olan sözlər və əməllərə deyilir ibadət. Yəni ibadət ondan əməllər. İbadət özündə Allah'a ən yəni zəlləyin ən son nöqtəsini və məhəbbətin ən son nöqtəsini özündə şamil edir. Yəni ibadət çamil zəllət və çamil məhəbbətdir. Nə üçün? Çünki kim bir insana boyun əyərsə, ona zəlil olarsa və onu sevməzsə, ona nifrət edərsə, ona ibadət etmiş sayılmaz. Əgər bir şey sevərsə və ona boyun əyməzsə, zəlil olmazsa yenə qul olmaz. Yəni, ibadət özündə nəyi cəm edir? Kamil zəlilliklə kamil məhəbbəti cəm edir. Aydın olduğu məsələ. Necə ki Şeyxül İslam Ubudiyya risaləsində deyir. Yəni özündə kamil məhəbbətlə, kamil zəlliqam edir. Ona görə də İbn Qayyim deyir ki, ibadətə və ibadətur Rahmanu gəyətü hubbihi ma'zullu abidehuma Deyir ki, Rəhmanın ibadəti onun, yəni, ən son sevgi nöqtəsidir. Qayət-i xubbih, yəni, sevgisinin son nöqtəsidir. Məzullu abidih və ona ibadət edənin zəlilliyidir. iki şeyin üzərində və iki şeyin üzərində qurulur. Və ibadət umumi mənada isə Umumi mənada isə Allahı sevib Və onu əzəmətləndirərək, əmirlərini yerinə yetirib qazağalarından çəkinməklə zəlil olmaqdır. Yəni, i̇badət dediyi də iki şey nəzərdə i̇ki şey Birinci, əməllər. O əməllər rəngi ibadət edirsən. Namaz, oruc, həd. Bu, Allahın sevib razı qaldığı, gizli və açıqda olan sözlər və əməllərə deyilir. Biz nə bilərik ki, haradan bilərik ki, Allah da bir şey sevib və razı qalıb? Keçən dərslərimizdə bu qeyd eləmişdir ki, üç şeylə bilinir. Birincisi, Allah da onu əmr etməlidir. Əmr edirsə deməli, sevir. Sevirsə nədir? İbadətdir. Məsələn, Allah da deyir ki, namaz qıl. İkincisi, Allah da həmin əməl edənlərə tərifləyir. Həmin əməli edənləri tərifliyirsə, deməli həmin əməli sevir. Sevirsə nədir? İbadətdir. Üçüncü həmin əməlin əksindən çəkindirir. Məsələn, Allah Taala nəzir, nəzlərinə vəfalı olanları tərifləyir. Tərifləyirsə, deməli nəzir nədir? Sevir. Sevirsə nədir? İbadətdir. Əksinə də Allah Taala şirkdən çəkindirir. Dedi ki, "Valə təkunū minal müşrikin müşriklərdən olmayın." Şirkin əksi nədir? Təvhiddir. Tohid İkinci isə ibadət qulluqa deyilir. Biri var ibadət, yəni əməl. O əməl nəki ibadət edirsən. ikinci isə ibadət qulluq. Qulluq nəyə deyilir? Qulluq da, yəni, Allahı sevib, onu əzəmətləndirərək, əmirlərini yerinə yetirib qadıqalarından çəkinmək. Məsəl üçün, namaz. Namaz... Özü ibadətdir Niyə görə? Çünki Allah əmr edib Əmr edibsə, sevir Sevirsə, nədir? İbadətdir Və namazın feylinin özü də nədir? Namazı əməl etməyin özü nədir? İbadətdir Çünki sən namaz etməklə Namaz qılmaqla Allahı əzumətləndirərək Və sevərək Onun əmrini getirərək zəlil olursan Allah'a Nə olur o? İbadət olur Başa düşdünüz bunu? As olun İkinci məslə, yəni qulluğun, şamil qulluğun məfhumu nədir? Yəni şəriyyət dəlilləri əsasında, şəriyyət dəlillərinin əsasında şamil qulluğ nəyə deyilir? Şamil qulluğun məfhumu nəyə deyilir? Şeyx Əhsam ibn Teymiyənin ibadətə verdiyi tərifini zikr etdik. Dedi ki, Şeyx nə deyir? Dedi ki, "İsm-i cəmiənə kullu məyhibbullah və yərdaha." Allahın sevi və razı qaldığı gizli və açıqda olan sözlər və əməllərə nə deyilir? İbadətdir. Gizli və açıqda qəlb əməlləri, bir də zahiri əməllər, sözlər və əməllər. Həm qəlb, həm zahirdə olan sözlərə və əməllərə deyilir. Çünki qəlbin də sözü var və əməli var. Necə ki əzalların sözü və əməli var. İbadət buna görə də, buna görə də. İbadət təkcə İslamın rüknünə aid edilmir. Tək İslamın rüknləri ibadət sayılmır. Yəni burada məhdudlaşmır. Yəni ibadət tək İslamın rüknləri ilə məhdudlaşmır. İsdir namaz olsun, isdir oruz olsun, isdir zəkat olsun, isdir həcc olsun. Əksinə ins İslam insanın bütün əməllərinə ibadət adı verir. İslam insanın bütün əməllərinə ibadət adı verir. Nə zaman əgər həmin əməldə, həmin əməllərdə ibadətin Qəbul olma şərtləri cəm olarsa Hər hansı bir əməldə ibadətin qəbul olma şərtləri Cəm olarsa Onda bütün əməllərə İslam ibadət adı verir Yəni, tək namaz, orud, zəkat Həc ibadət sayılmır İnsanın bütün əməlləri ibadət ola bilər Və İslam onu ibadət sayır O vaxt ki, nə zaman Əgər əmənin qəbul olma şərtləri Dəm olarsa, birinci şəhərd, ixlastı. Yəni, əməl sırf Allah üçün olmalıdır. Allahın razılığını qazanmaqdan ötürü. Allahdan qeyrisinə olmalı deyil. Və başqasının razılığını qazanmaqdan ötürü olmalı deyil. İbadətində nə şirk olmalıdır, nə dəriyyə olmalıdır. Allah tala ta deyir ki, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ Onlara yalnız əməllərini Allaha ixlaslı etmək əmr olunmuşdu. Hənif olaraq ibadət etmək. Allaha yalnız əməllərini ixlaslı etmək, ibadət etmək, Allaha ixlaslı ibadət etmək əmr olunmuşdu. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ يَعْنِي ONA ixlaslı OLARAQ ibadət ETMƏK əm ƏMR OLUNMUŞDU. HU NƏFƏ HƏNİF OLARAQ. HƏNİF DƏ hənif HƏNİF MEYL DEMƏKDİR. YƏNİ ŞİRKDƏN TƏVHİDƏ MEYL EDƏRƏK. VƏ QUL NİYƏTİNDƏ, YƏNİ NİYƏT ELİYİR Kİ BÜTÜN əməli, SÖZÜ, VERDİĞİ Aldığı, məni etdiyi şey, sevgisi, nifrəti tək Allahçın olmalıdır. Qul bütün əməllərində, sözlərində, verdiyində, aldığında, sevgisində, nifrətində niyyəti odur ki, Allahçın olsun, onun heç bir şəriki yoxdur. Nə üçün? Çünki əməllər yalnız niyyətlərlə olur. Niyyətlərləndir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm buyurur ki, İnnə mənə əməlü niyyət. Əməllər niyyətlərləndir. Yəni, niyyətsiz heç bir əməl yoxdur. Elə bir əməl yoxdur ki, o niyyətsiz olsun. Yəni, iradə ilə, insan öz iradəsi ilə etdiyi əməl, əyə dəli dövsə və yaxud məcburi dövsə, öz iradəsi ilə etən əməli, niyyətsiz əməl yoxdur. Hətta alimlər deyir ki, əgər Allah Taala bizi mükəlləf eləsəydi ki, niyyətsiz bir əməl edəyəliər, bu mümkün olmayan bir təklif olardı. Yəni bunu bacarılmayan bir təklifdən olardı ki, bunu heç kim bacara bilməz. Niyyətsiz əməl yoxdur, bu bir. Və Peyğəmbər (s.ə.s.) soradı ki, "Və innəmə likulli imrin və hər kəsə öz niyyətinin qarşılığında nə veriləcək, mükafat veriləcək?" Yəni, hər kəs nəsə əməl eləyirsə, nəsə, hansı, hansı bir niyyətlə eləyib. Amma Allah taala hər kəsə niyyətin qarşıqında mükafatını verir. Kim Allah üçün eləyirsə, onun hizrəti Allaha və Rasulun onun savabı Allah verəcək. Kimin hizrəti dünyadan örtüysə, evlənməkdən örtüysə, onun da mükafatı elə evlənməkdir, bir də deyir, dünyada. Ona görə də əməllər, yəni niyyətləndik, Niyyətə görə də mükafat verilir. Yəni niyyətün sən olmalıdı ki, ixlas olsun, Allah üçün olsun. Niyyət əməldə elə bir ki, əməlin şahıdır. Əmələ əsas hökm verən kimdir? Nədir? Niyyətdir. Çünki əməli ibadətə çevirən niyyətdir. Niyyətlə əməl ibadət olur. Bəs, niyə görə, məsələn, ibadətlərdə niyyətlər şərtdir? Niyyət, ibadətdə iki cörədir. İbadətlərdə niyyət iki cörədir. Birinci, adəti ibadətdən ayırmaqdan etdir. Fikir verin, məsələn, Ramazanda yemirsən, içmirsən. Hə? Əsas deyirlər ki, birinci, orucun rükunlardan birinədir niyyətdir. Gün fəzirdən, fəzir çıxandan gün batana qədər Allaha ibadət niyyəti ilə yeməkdən, içməkdən, orucu pozan, sarı şeylərdən özü saxlamaq. Niyə görə deyilir ki, Allaha ibadət niyyəti ilə? Çünki niyyət ən birinci adətlə ibadətin arasında fərq olur. Yəni, adəti haradan bilirsən, necə ibadət eləmək olur ancaq niyyətlə. İkincisindəki ibadəti ibadəti arasından seçən niyyətdir. Fərzi ibadəti ilə sünnə ibadəti. Məsələn, zöhrdən əsrin arasından seçən nədir? Hə? Niyyətdir. Niyyətdir. Deməli, niyyət əməldə hakimdir. Əməli nəyə çevirir? İbadətə çevirir. Ən birinci ikhlas olmalıdır. Hə? İkinci isə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yoluna muvafiq olmalıdır. Elə din hər hansı bir əməl peyğəmbər sallallahu yolunda olmalıdır. Necə ki, Allah s.ə.v. buyurdu ki, və mən ətəkumu rəsulu fəxuduhu, və mənu haqumənhu fəntəhu. Peyğəmbər sizə nəyə onu götürün sizə. Sizi nəydən çəkindirdisə, ondan çəkinin. Həşir surəsinin 7-ci ayəsi. Əməllər yalnız şəriətə müvafiq olanda ibadət sayılır. Əgər əməl şəriətə müvafiqdirsə, Onda ibadət sayılır. Yəni, şəriətə muvafiq olmayan əməlin heç bir ehtibarı, heç bir vəzni, heç bir çəkisi yoxdur. Necə ki, Ayşə r.ənhə Peyğəmbər s.ə.v. nərvaat edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Mən əhdətə fi əmrinə həzə mələkə minif fəhvarad. Kim bizim dinimizdə olmayan bir şey gətirərsə, O nə olar? Olunar, qəbul olunmaz. Hədisi bu xarələt edir. El-Cid-i Müslümin hədisində gəlir ki, Mən əmilə əmələn leysə aleyhə əmruna fəvarad. Kim bizim dinimizdən olmayan bir şey edərsə, qəbul olunmaz, rədd olunar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dininə müvafiq olmayan bütün əmən sahibinə yalnız Allahdan uzaqlaşdırır. Peyğəmbə sallallahu aleyhi və səlləmin dinlə müvafiq olmayan hər hansı bir əməl sahibini yalnız Allahdan uzaqlaşdırır. Çünki Allah taala yalnız öz əmri ilə və qadağası ilə ibadət olunub. Allaha havalarla, rəylərlə ibadət olunmur. Yəni, əgər yəni, Allaha istədiyimiz kimi ibadət eləsəkdir, Peyğəmbərlərin göndərilməsindən heç bir hükmət olmazdır. Peyğəmbərin, peyğəmbərlərin göndərilməsindən hikmət nədir? Hə? Abdülmalik. Ha, qısaca. Şəriət, Bir-bir əçizliklərinə təsdiq etməyə qəbul edərlər. Hikmət, hikmət. bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir-bir cavab verin də. Zar nədir peyğəmbərlərin göndərilməsində hikmət? Şıxtdan zaman şıxtdan çəkindirib, bu Peyğəmbərlərin göndərilməsində hikmət 3 Birincisi insanlara hüccət qaldırmaq. Allah təala deyir ki: "Ruslan mübşirin və müznirin elə ələ yəkunə alənnasi hüccətun, aləllahi hüccətun bə'da rusun." Biz peyğəmbərləri xəbərdar edəcəyi və Müjdələyici göndərdi ki, peyğəmbərlərdən sonra insanların Allaha qarşı hüccəti olmasın. Rəhmət olaraq. İkincisi rəhmət olaraq. Allah təala dedi ki, lil-alamin. <gülüyor> biz səni yalnız aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik." Üçüncüsü, Allaha gedən yolu başa salmaqdan ötürü, belan etməkdən ötürü. Çünki insanın ağlı, insanın ağlı ona vacib olan və ona qadağan olan şeyləri təfsilatı ilə dərk eləyə bilmir. Və bunda da müətəz elə, şirarlara rəddiyə var ki, onlarda belə bir qayda var ki, təhsil və təqbihlə aqliyyən. Ağılın gözəl və pis gördüyü şeylər, onlara görə ağıl nəyisə vacib eləyib, nəyisə haram görə bilər, ona görə də onlara görə peyğəmbərlərin göndərilməsində hikmət yoxdur. Nedir ki, indi bidət əhlilə, sən dayı edirsən, sən özündən çıxardırsan, sən niyə görə peyğəmbər gəlib, nəyə göndərib Allah dağla? İstədiyin kimi ibadət elədi, ə? Onda. Allah Allahdala Peyğəmbər göndərib ki, ona gedən yolu başa sarsın. Bəyan eləsin ki, ba mə belə yaxınlaş. Ancaq Allaha Peyğəmbərin yolu ilə yaxınlaşmaq olar. Peyğəmbərin gətirdiyi şey ilə yaxınlaşmaq olar. Yoxsa elə hərə özündən bir şey çıxardırdı, Allaha yaxınlaşlardı. Yaxınlaşmaq Allah Allahdala göndərməzdi Peyğəmbər. Deyək ki, hələ istədiyi kimi Allah cünələsin, niyyətdən Allah olsun, nə istəyirsən elə. Başa düşdünüz məsələni. Ona görə də, yəni Peyğəmbərin yolundan başqa şeylə Allaha yaxınlaşmaq istəyən yalnız Allahdan aralanır. Aralanmaqdan başqa heç nə tapır? Həqiqi, yəni yaxşı yol. Tək əməli Allaha ixlas etməkdə deyil. Yəni tək ixlaslıq asan. Və yaxud tək Peyğəmbər s.ə.v-in yolu ilə gedəsən Bunların ikisini, ikisinin cəmindədir İkisini də cəm etməlisən Bir əməlində ixlaslı olmalısan Bir də Peyğəmbər s.ə.v-in yolunda getməlisən Ona görə də ixlas məsələsinə fikir vermək lazımdır Filqələr var ki, görsən ki, ixlaslıdırlar Amma mütabiyyə yoxdur Peyğəmbər s.ə.v-in yolu ilə getmələr Əmərləri qəbuldür, yoxsa qabuldur? Qabuldur. Adam var ki, amma Peyğəmbər s.ə.v. yolu ilə gedir, sünnə üzərindədir, amma yürətən ki, niyyətində nə var? Tatışmamazlıq var. Qəbul dəməl, yoxsa qəbul deyil? Qəbul deyil. Hətta ixlaslı və düzgün olmayana qədər. Ona görə də Allah s.ə.v. salih əməli barəsində, salih əməli zikriniyəndə buyurur ki, Fəmən kənə yacurliyib liqaə Rabbihi fəliyəməl aminan salihən vələ yüşrik bi ibadəti Rabbihi əhədəm. İkəf surəsinin 110-cu ayəsində Allah da deyir ki, kim Rəbbi ilə görüşməyə ümid bəsləyirsə, salih əməl görsün və Rəbbinə ibadətdə heç bir şey şərik qoşmasın. Eləcə Allah mülk surəsində buyurur ki, Ələzi Əl xaləqəl muhtə vəl həyətə liyəbluvəkum, əyikum əhsənu əmələ Hansı kidir? Ölümü və həyatı yaratdı ki, sizi imtahan eləsin ki, görsün sizdən hansınız daha gözəl əməl edirsiniz. Fudeyl bin İyad, rahimehullah deyir ki, "Əhsanul əməl asfahu və aqlasuhu." Deyişi ən gözəl əməl ən düzgünü və ən ikhlasıdır. Deyir ki, soruşurlar ki, Ya Aba Ali, ey Abu Ali, ən ixlaslı və ən düzgün nədir? Deyir ki, "İnnel amələ izə kana xalisən və ləm yekun savabən fə ləm yuqbal və izə kana savabən və ləm yekun xalisən fə ləm yuqbal əgər əməl, yəni ixlaslı olarsa və düzgün olmazsa qəbul olunmaz. Və əgər əməl Düzgün olarsa və ixlaslı olmazsa Yenə də qəbul olmaz O vaxta qədər əməl qəbul olmaz ki Hətta ixlaslı və düzgün alına qədər Deyir ki, əxlas Yəni, ixlaslı odur ki Əyyəkunə lilləh Allah üçün olsun Allah üçün olsun Başqası üçün olmasın Şirki olmasın, rüya olmasın Və səvab Əyyəkunə Ələ sünneti Rasulləh Yəni, savab, düzgün də əməl odur ki, Peyğəmbər s.ə.v.in gətirdiyindən muvafiq olsun. Yəni, salih əməl, xalis və savab əməldir. Xalis və düzgün əməldir. Əməl bu iki şərti özündə cəmi eləyərsə nə olar? İbadət olar. Və ona görə də ibadət yəni, insanın, müsəlmanın həyatını, bütün həyatını şamil etm etmək üçün növbə növdür. Əməl, o qədər növlərə bölünür ki, hətta müsəlmanın bütün həyatını bürüyür. Və inşallah çəkdiyimiz misallarda bunun bəyanı var. Çək misallarda bunun birinci misal Allah subhantala Allah subhantala Salih əməl vəsfini, salih əməl vəsfini yalnız xüsusi ibadətlərə demədi. Yəni, Allah-u salih əməl vəsfini yalnız ibadətlərə demədi. Allah-u bütün başqa əməllərdə salih əməl adlandırdı. الله ترده كذلك بأنهم لا يصيبهم ضمع ولا نصب ولا محمصة في سبيل الله ولا يطعون موطعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يكتعون واديا إلا كتب لهم Ləcəyəhumullahu əhsənə məkənu yəməlun Tövbə surəsinin 120-120-ci Ay ayələrində Allah taala nədir? Ki, çünki Allah yolunda onlara üzv verən elə bir susuzluq, yorğunluq və adlıq kafirləri gəzəbləndirən elə bir atılmış addım Düşmən üzərində qazanılan elə bir uğur yoxdur ki, bunların müqabilinlər, bunların müqabilində onlara yaxşı bir əməl yazılmasın. Görün Allah Taala nələri salih əməl adlandırdı. Susulluğu Allah yolunda, yorğunluğu Allah yolunda, Allah yolunda aczlığı, kafirləri qəzəbləndirən elə bir atılmış addım Düşmən üzərində qazanılan elə bir uğur yoxdur ki, bunların müqabilində onlara yaxşı bir əməl yazılmasın. Həqiqətən, Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını puç etməz. Yəni, Allah salih əməl görənlərin mükafatını puç etməz. Allah-u bütün bunları nə adlandırdı? Allah yonunda baş veririn. Yorğunluğu belə, susuluğu belə, azlığı belə nə adlandırdı? Salih əməl adlandırdı. Və Allah-u Teala ki, onlar... Allah onları etdikləri əməllərin ən gözəli ilə mükafatlandırsın deyə xərclədikləri elə bir kiçik və ya böyük məsrəf, kəstikləri elə bir vadi yoxdur ki, buna görə onlara savab yazılmasın. Hətta kiçik və böyük nəf nəfəqə xərclədiyiniz şey Kestiyim vadi, vadi belə Allah yolunda Allah dağla nə adlandırır? Savab, savab əməl adlandırır. Deməli, insan, yəni salih əməl tək, yəni namaz, uruc aid deyil. Yəni, insanın bütün etdiyi əməllər niyyətinə görə, bir də mütabiəsinə görə, Peyğəmbər s.ə.v. müvafiq olduğuna görə nə ola bilər? İbadət olar. İkincisi, Əbizər Qifar radiyallahu anhüm rəva edir ki, deyək ki, Ananasan qalulu insanlar dedilər ki ya Resulullah zəhəbə ehlu'd-düsur bil-ucur ey Allah nəsi varlılar savabları götürüb apardı. Yusalluna keman <gülüyor> usallu vay asumuna fudul amwalim. Biz namaz qıldığımız kimi namaz qılırlar. Biz oruç tutduğumuz kimi oruç tuturlar və mallarının artığı ilə də neynirlər? Sədəqə verirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdir ki, əvələ isə qad cə'anə Allahu ləkum mə təsaddaquna bihi Allah sallallahu artıq sədəqə verdiyiniz şeylər eləyib Yəni o şeylərlə ki, siz sədəqə verərsiniz İnna bi kulli təsbihətin sədəqə Hər təsbih, subhanallah, nədir? Sədəqədir Və kulli təkbiratın sədəqə Hər təkbir, Allah-ı Ekber sədəqədir Və kulli təhmidətin sədəqə Və hər tə təhmid, və kullu təhlilətin sadaqə, həl təhlil la iləhə illə Allah nədir? sadaqədir və əmrim bil mağruf sadaqə, yaxşılığa əmr etmək nədir? sadaqədir və nəhyun ən ilmunkar sadaqə və pislikdən çəkindirmək nədir? sadaqədir və fi budi əhədikum sadaqə, sizin birinizin zövzəsi ilə yaxınlıq olması belə nədir? sadaqədir deyirlək ki, ya Rasulallah Ayati ahaduna shahvatahu ve yakun lahu fiha ajr. Ey Allahın necis bizdən birimiz öz şehvetini şehvetinə görə dedivəzə əlaqədə əlaqədar olur. Onda buna görə sədəqə mi var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir ki, "Ərəy tum laq wadəha fi haram, əkan alayhi fiha fizr?" Ey rədir harama deyir. Haramda etsəydi günah daşıyardımı? Və Və kədəlik izə vada haqqı kanəl huva jəvə ila zəda halal halal yolda öz şəhvətini aparıbsa onda nə olur ona əcər olur savab olur hədisi müslim rəvayət elir və peyğəmbər sallallahu vəlləm, bu bu də xəbər verir ki ibodat babı geniş bir babdır. Fikir verin ibadətə daxildir təsbih tək bir təhlil yaxşılığa əmrl etmək, pislikdən çəkinmək, hətta insanın öz zövqcəsi ilə yaxınlıq etməsi belə sədaqətdir, ibadətdir. Nə üçün? Çünki insanın haramdan, yəni Allahın razılığına qazanmağına yönəldir. Haramdan və günahlardan çəkindirməsində əcəb və ibadət var. Əcər və ibadət var. Yəni insanın haramlardan, Allah üçün haramdan və günahdan çəkinməsində nə var? əcir var və ibadət var. Çünki əgər insan yəni öz yoldaşı ilə yaxınlıq edərsə, öz nəfsini haramlardan qoruyar, haramlardan saxlayar və eləcə də öz əhlini haramlardan saxlayar və bununla yanaşı əgər insanın niyyətində salih zürriyyət artırmaq olarsa və onları İslamda gözəl tərbiyyədə tərbiyyətmək olarsa, və onlara gözəl baxmaq niyyətində olarsa, həmin bu ibadət salih ibadət, yəni niyyətə görə artır. Gör nə qədər olur. Yəni bir dənə əməl görür, niyyətinə görə olur ki, məsələn, adicə peyğəmbərsənin zikri ödəyim, məsələn, insan öz özünəsinə yaxınlıq olmağı. Niyyətə görə gör nə qədər ibadət. Bir haramdan çəkinmək, özünü qorumaq, haramdan çəkinmək. Salih zülhiyyət yetişdirmək. Peyğəmbər sallalləyhəmsəlləm deyir ki, mən öz ə ümmətimin çoxluğu ilə qiyamət günü fəxr eləyəcəm. Onları İslamda tərbiyə eləmək hə? İslamda tərbiyə etmək. Görün nə qədə onlara gözəl baxmaq. Görün bir əməldən niyyətə görə nə qədə ibadət oldu. Hə? Elə deyir, elə deyir. Və eləcə də İbn Abbas radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem gücsə hədisdə buyurur ki, Allah Taala deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem Rəbbindən rivayet etdiyi hədisdə deyir ki, "İnna Allah kətəbə al l-hasənəti və s-siyyət." Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem Rəbbindən rivayet etdiyi hədisdə gücsə hədisdə deyir ki, "İnna Allah kətəbə al l-hasənəti Allah yaxşı əməlləri və pis əməlləri yazıb Fumma bəyyə nəzəlik, sonra onları bəyan edir. Fəmən həmmə bi həsənətin fələm ya'məlhə kətəbəlləhu ləhu indəhu həsəndən kəmilə. Kim bir yaxşı əməl görməyə niyyət edərsə və onu etməzsə, yaxşı əməl etməyə niyyət edir və onu bazarmır etməyən ona kamil həsənət yazılır. Kamil həsənə yazılır. Fəin huvə həmmə bihə fə'əmlə həktəbəllahu lahu indəhu 10 həsənətin ilə 700 dəfəyə ilə ədəfün kəsirə. Əyünsan yaxşı əməl etməyi niyyət edərsə və həmin əməli edərsə Allah təala öz qatında onu 10 həsənət yazır və onu 700 qatına və ondan daha daha daha, daha artıq dərəcələrə qaldırır. 700 qatından daha artıq dərəcələr qaldırır. Və mən həməl bi səyyətin fələm ya'məlhə, kətəbəhə Allah ləhu ində huvə həsənətən kəmilə. Və kimdir bir pis əməl etməyə, səyyə etməyə niyyət edərsə və o əməl etməzsə, Allah tün tərk edərsə, Allah ta'la ta onu kamil bir həsənət yazar. Fəin huvə həmə bihə, fə amiləhə, kətəbəhə Allah ləhu səyyətən vəxidə. Əgər kim pis əməl etməyə edərsə və həmin əməl edərs bir səyiə qədər günah etmiş yazar. Hədisi Buxarə rəvayət edib və Peyğəmbər s.ə.v. də bəyan edir ki, yəni, həqiqətən insanın təkcə niyyət etməsi, gözəl niyyət etməsi hətta həmin insan əməli edə bilməsə belə ona görə savab qazanır. Niyyətin də ədri həmşədir. Həmşə nədir? Niyyətin ədri var və eləcə də ibadətin yəni e, dairəsi niyətin və əməlin qədrinə görə gənişlənir. İbadətin dairəsi əməllə bağlı, olan, əməllə bağlı olan bir olan niyətin Qədərinə görə genişlənir, hətta bütün insanın, müsəlmanın həyatını şamil edir. İstəyir oyaq vaxtı olsun, istəyir yatmış vaxtı olsun. Məsələn, yatır niyyətində nə gətirir? Gücdənim, durum Allaha ibadət edirin. İstəyir danışmamağında, susmağım belə niyyətlə. Kəlamında belə və öz həyatında ruzi qazanmağı, Ailəsini dolandırmağı belə əgər şəriətə və şəriətə müvafiq olarsa və salih niyyətlə olarsa, nə sayılır? İbadət sayılır, salih əməl sayılır. Yəni, ibadət insanın bütün əməlini, ömrünü şamil edir. Tək namaz, oruc aid deyir. Hansı şərtlərinə? İxlashdır. İhlas bir də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün sünnəsinə vəfiq olmaq inşallah bu günlük bu qədər kifayətdir. Bu anı hələ orada <qləqədər>